Så er det snart fyra aften. Ja, vi tager resten i morgen, og så er vi færdige her. Vi skal lige gøre rent, før vi går. Æ, selvfølgelig. Hvor er jeg støvsugeren? Den er nede i bilen. Gider du at hente den? Ja. Er der andet, jeg skal tage med? Ja, du må gerne tage et par klude, en guldklud og spanden med rengøringsmidler med. Okay. Skal jeg støvsuge? Ja. Det må du gerne, men vi skal lige rydde op først. Lader vi noget af værktøjet blive til i morgen? Nej, vi tager det hele med. Du kan godt begynde at støvsuge, så begynder jeg at bære værktøjet ned i bilen. Okay. Skal jeg også vaske pletterne af gulvet? Ja, selvfølgelig. Der står en spand ude i køkkenet, og det er lettest, at du bruger vand fra køkkenet. Men husk at hælde det beskidte vand ud i toilettet. Hvad skal jeg vaske gulvet med? Med den her guldklud. Du må gerne tørre af... Øh, om igen. Du må gerne tørre det værste støv af radiator og panelerne. Er vi blevet rengøringsfirma? Du kan lige så godt lære det. Hvis kunden kommer hjem til en beskidt og støvet lejlighed, bliver han sur. Og vi får ikke andet end ballader og utilfredse kunder. Okay, mester, jeg går i gang.